Ținem uh, această concentrare și noi jucăm uh, la fel cu seriozitate, așa cum am făcut în Armenia. E posibil să avem o surpriză chiar acum în Kazahstan, la nivel echipei naționale, orice mă ce creu -i. Păiții noștri ar trebui să fie foarte concentrați și foarte serioși în ceea ce fac. Exact. Adrian Mutu a mai spus că echipa națională nu își mai permite pași greșiți după remiza cu Muntenegru din prima etapă. Amintim că Kazakhstan a remizat 2 la 2 acasă cu Polonia după ce a revenit de la 0 la 2, iar în runda precedentă a cedat cu 0 la 5 în Muntenegru. Și-a mai spus Adi Mutu că face școala de antrenori, după experiența pe care a avut-o sezonul trecut la Trigumure și unde a la fost seama. secunda antrenor și uh -huh. jucător, ce a fost el pe acolo, i-a plăcut foarte mult și vrea să. Are și o voce foarte bună. Antrenor. Cred că ar putea lucra la radio foarte mult. Da, da, timp bun. Și a zis că face uh, niște academii de fotbal. A zis că vrea să facă vreo 20-30 de academii în toată țara. <laughs> 20-30 <ce> ai făcut? <laughs> da. Le, 12, pace, 12, le centre, o academie da, care să aibă centre. Face una și după aia le francizează nu, a zis că are finanțare de la un mare conglomerat un internațional. Bos de bos. <laughs> da, da, da. A, așa mai zic. Nu e un boss, Bacă e nu un pot. conglomerat de boși de bos. De o mare. Păi, de deci, om, și... ce răi suntem. omul vrea să facă 20-30 de academii și noi? Adi, iartă ne dar. 20-30 de centre ale academiei, deci. Nu, da, bun acolo... școală de fotbal, bre da. Da, 20 păi de E de școală de fotbal și aici Peste drum, peste tot e școală de fotbal da. adică la Nu e mare filozofie -ai. să ai o școală de fotbal Pe bune? Da, da. Și, la mine peste... și la mine pe stradă erau vreo două Pe vezi, atacă, el vrea să facă ceva Mai șucar da. Să fiu un tom cu voi Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Europa, Băi, deci ești recuperabil Hai să începem vestea cu Have you ever seen the rain? Dacă tot e ploaia asta Care curge așa peste noi N-am ales Rod Stewart Pentru domnul Vlad am ales Credence Clearwater Revival Nu cred vreodată n-am ales bine. cred că trebuia sa Nu e de la moment când nu ești într-o e vreodată vreun e vreodată vreun nu ești de dimineața, așa 7 și de minute Temă ploaie în dimineața, asta am hotărât să difuzăm Decât să vorbim, mai bine cântăm <l> Mai bine, bine dăm piese noi, mai, noi. Bine, Da, să dăm piese cu ploaia Așa că domnul a dat căutare rain în server Și a afișat calculatorul da, cam și, vreo 73 de piese Și, și mi-a apărut tr train, de la Train Da Ok În server, da Și așa că astăzi dăm cu ploaie Ce mai dai cu ploaie? Ce vrei? Hai! Vrei acum? Da, firește. A, vom continua așa până, da, la, până când? Așa o ținem, până la busy day! Ia să vedem! Asta e Stevens, de pentru că, cunoscători! De că mergeam la ceaiuri în clasa 6. -a. 7 și 25 de minute. Auzi dar. La ce ceaiuri mergeai? Adică, la ce ceaiuri mergeam? Erau ceaiuri dansante? Florale sau dansante? <laughs> ceaiuri dansante, dansam blues. Blues. La da, de blues, folos. înțelegând piesele la lente. A, uite asta. asta. Mm -hmm. Și cât Stevens. Ce drăguț, aia. ce drăguț, ce vremuri. Behind the Green Door. Deci nu mergei în club. Ce club mai nebunit. Dacă... Acum e cu clubul, era... în club. Nu, era cel mult discoteca. Se închidea la 10 seara. Puteai să bei vot ca acolo, pe aici lei. Vot ca acolo, pe aici lei? Da, foarte e, scump la vremea respectivă. Da, Luai o vot ca acolo, și după aia te fereai de kelner o noapte <laughs> întreagă până la ora 10 seara. <laughs> Bun, așa, 7 și 26 îl avem pe Moș Segura alături de noi. Ascultăm Bizi de imediat.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 Cu mult segurani! În fiecare zi de luni până joi la 11, la Europa FM. Acum poți vedea și asculta România în direct online pe europafm.ro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 5 de minute ascultăm Busy Day imediat la Europa FM. Banca Transilvania te invită să asculti Busy Day la Europa FM. Moi siguram bună dimineața. Bună dimineața și bine-vă-am găsit. Astăzi voi vorbi puțin despre minciună și despre lipsă de tact. Probabil ați aflat cu toții despre declarația ministrului Justiției Luca Prună care în fața CSM într o ședință publică a spus că a mințit ce cu referire la alocarea banilor pentru penitenciare. A mințit în sensul că a aflat ulterior că banii nu erau trecuți în buget.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 Cred că doamna prună are proprietatea termenilor. Cred că știe că minciună înseamnă un act deliberat de inducere în a cuiva. Iar declarația domniei sale este din acest punct de vedere contradictorie. Dacă credea că sunt bani, dar banii nu fusese ralocați, aceasta nu e minciună, ci o dezinformare accidentală. În fapt, un accident nefericit este chiar această declarație. Dacă nu cumva chiar numirea doamnei prună în fruntea Ministerului Justiției, tot la capitolul accidente poate fi trecută. Adică, dacă Raluca prună nu e conștientă că acest gen de declarații implică statul român, Că vorba aia nu le a zis persoana prună, ci ministrul Justiției din România. Atunci poate doamna prună nu este cu adevărat un profesionist, capabil să-și stăpânească nervii și sau să nu poartă războaie publice cu ministrul de finanțe sau cu prepierul Dacian Cioloș. Vedeți, astfel de declarații sunt în mod inevitabil urmate de o ieșire din șenă, planificată sau nu. Nici azi nu știm sigur dacă fostul ministru al transporturilor, Ioan Rus, i-a pe Românii plecați la muncă în străinătate ca să poată demisiona liniști din guvernul Ponta sau dacă l-a lua gura pe dinainte. Nu e clar încă nici dacă fostul Secretar de la Finanțe, Gabriel Biri și-a lansat de capul lui o dezbatere despre modificarea codului fiscal pentru a intra în politică propulsată de demisie sau doar i-a dat în clocot personalitatea. Doamna Prună nici măcar nu este la prima prostie declarată public. A mai comis o odată când cu infrastructura de ascultare a SRI, care ar fi costat un miliard de euro, o sumă aberantă, dar o știre luată după ureche de doamna Prună, ca la șezătorile de seară de la televizor. Acum o lună și ceva Raluca Luca Prună ignorând din nou faptul că este ministrul justiției și nu o persoană privată, a mai adus în discuție o pe a pedepselor care paisca răscoale în pușcăriile din România, dacă mai țineți minte. În mod firesc, după această ultimă declarație ce implică și șubrezește chiar credibilitatea statului român, doamna Prună va trebui să înfrunte o moțiune simplă în parlament, care poate duce la demiterea ei. Nici nu mai are importanță dacă doamna Prună nu are proprietatea termenilor, dacă doamna Frună a vrut să devoaleze un conflict din interiorul guvernului legat de finanțarea sistemului penitenciar sau, dacă pur și simplu s-a enervat, n-a mai avut nici proprietatea termenilor și a mai luat o și gura pe dinainte. Cât despre finanțarea pușcărilor din România, ea. Asta... Asta este o discuție grea în țara noastră. Vedeți, România nu este printre cele mai bogate state din Europa. Este indecent să facem pușcăriile hotel când ne cad școlile pe copii, iar spitalele n-au bani de deratizare. Nu putem să facem din penitenciare priorități naționale în aceste condiții, indiferent câte televiziuni cu patronii prin pușcării ar face presiuni pe Madame Prună. Adevărata întrebare acum este dacă n-ar fi mai decent să plătim amens la CEDO și să spunem cu sinceritate că pur și simplu avem alte priorități. Moi să mulțumim pentru Busy Day La 1 și un sfert, România în direct Pastila Busy Day va a fost oferită de Transilvania Banca oamenilor întreprinzători Europa Eu Pe aceeași frecvență cu tine 7:38. și 38, continuăm cu Rain Stai că l-am pornit pe zafiu, acum de numai piese cu ploaie Da, și Problema plouă, e că. păi să plouă Da, ține toată săptămâna ploaia, știi? I can't stand Doamne, the rain, des. nu spune asta Țina <laughs> Turner în acceptarea, bună dimineața I can't stand the rain my back sweet memories. I can't stand the rain. Against my window Cause he ain't here with me Hey window pane, Tell me do you remember How sweet it used to be mașina acum Dacă mai se... vreți piese cu ploaie, strigați tare Da, dați-ne SMS la 1769 C da. Să continuăm așa Sau, sau să, să ne oprim, nu. Sau să ne oprim. Așa. Pot, să ar, pot să spun ce piesă Ar trebui să urmeze în, în playlist? Păi nu, că nu e acolo A, o da. Bine, hai să vorbim un pic Despre dimineața asta minunată Cu ploaie, nu mai știu cum este traficul Acum, Dacă când am venit eu Liniștit pe DN1 Cu viteză rezonabilă, de 80-90 la oră, în afara localității. Uh -huh. Uh -huh. Băi, Așa. a trezit unul în spatele meu, a venit cu flash cred că avea 160. Deci nu se vedea la 20 de metri în față. E genul ăla de a de apărut și nu știu de unde e. Dar eram bă, ești nebun, adică ești chiar nebun, adică înțeleg că vrei să te sinucizi, dar de ce vrei să iei atâția oameni cu tine și nu-mi dau seama, la chestii de-astea ajunge doar să iei carnetul? Adică, amenda îți dai seama, nu are nicio problemă băiatul ăsta cu... Amendă. Sau când am mers noi la Iași, săptămâna trecută, mm -hmm. noaptea, mai aveam cât? 20 de kilometri. Am trecut la un moment dat, era un echipaj de poliție pe dreapta, un dom cu o mașină super bengoasă, a da, da, tras, tras pe, pe dreapta, dreapta... Amenda, probabil. Da, cu poliția în spate, cred că îi dădea o amendă. Ok, am trecut după exact 5 minute, cine ne-a depășit pe linie dublă continuă în curbă, tipul ăsta. Același domn. Nicio o problemă. Nicio problemă și ne-a depășit așa. deci pentru treaba asta ar trebui ca polițiștii să fie dotați cu foarfecă da. și să le taie carnetele. Să le taie mă rog, carnetele Deci nu se poate, adică amenziile cred că sunt mult prea mici. Amenzile astea sunt mari pentru oamenii cinstiti da pentru ca, jumecherii care La au... noi. La noi, da. Ca noi. A, ca noi. La noi? noi, nu. La, nu, la noi. Pentru că mers regulamentat, ce? Normal. Mers foarte bine. Deci amenziile, părerea mea e că amenziile sunt mult prea mici și aș da amenzi... Băi, eu aș da amenzi proporțional cu venitul. Ea în Finlanda da. sau unde e așa? Da, dar da, știi, când am mai propus asta, mi-a răspuns cineva. Bine mă, și dacă e, fiul, dacă e copilul șmecherului, dacă bă e pe la venituri. volan, bă, ce faci? E ce faci? Ce adevărat. ce ei? Amenda minimă. <laughs> da. Se inventează amenda minimă. Să fie amenda minimă. Pentru asta. Hai să vorbim de amenzi atunci în dimineața asta. Ne puteți suna la 0372069599 să vorbim nu neapărat de amenziile de circulație, nu. despre orice tip de amenzi. Și știi pentru ce aș mai da amenzi foarte mari, plus muncă în folosul comunității. Deci fii Cam că am o idee. Aici e un pic de cruzime. Ia să vedem. Aia care scuipă semințe pe stradă sau în parc, sau știi care stau așa zang și în și fac un covor de semințe. Le-aș da uh, amendă super nasoală, dar astea în general nu prea au de unde să plătească, știi? Deci ori au cum să plătească foarte, foarte mult, ori n-au nimic de plătit și atunci oricum nu interesează amenda. de aș pune să curețe nu doar locul ăla, când poliția locală, iar ar lua ei, vină cu acești, să curețe tot parcul fără mătură. Cum ne dădeau nouă să curățăm platou de frunze în armată cu mânuța. Am văzut o scenă de asta la Ungaria. Da, ia -mă, mă cu mânuța, știi? Așa, și stradă... trebuie să strângi frunză cu frunză cu, cu mânuța. Era un hammer de la mare, mare, lucios, făcut special, probabil pe comandă S-a da. deschis ușor geamul de, din spate, o mână afară, zbang, cojile de semințe uh -huh. și a trecut mai departe Uite, îmi scrie un ascultător, zice, Beizadeau o să plătească în funcție de valoarea mașinii E bună și asta E treabă <susă> Tu e cu noi, bună dimineața Tudorel Salut, Tudorele să trăiți vreo viață, la să vă deranjez. Da. În legătură cu, cu minciuna, am vrut să, să, să revin cu o chestie. Așa era la, la Radio România, domnul Dragnea a spunea că să... Spune lasă domnule, domnule, să spune Ia ce. E o, da? e o țară liberă. Ziceți domnul Tudorel. Ziceți da, zice ce vă frământă. De ce a, că a, a, a sus, s-a dărâmat fabricile, dar cine le-a dărâmat? <laughs> cine le-a dărâmat? Păi cine a fost la putere după, după, după, după Revoluție? Nu ei au fost. Yes. Gata, dom da, domnule, am înțeles. Mulțumim, cu doare, la L-a prins pe Dragnea cu minciuna. În sfârșit l-a prins cineva pe Dragnea cu minciuna. <laughs> Dragoș, bună dimineața! Da, Dragoș, salut! Bună dimineața, Dragoș din statenă, Ce te frământă dimineața asta? Uh, ce să mă frământe? Vă tot ascultam și mi-am mi dat seama că, de fapt, se poate învinge orice amendă, absolut da. orice se ar întâmpla. Eu am pățit-o la Pitești. Da. Am fost surprins cu 103 în localitate... Au spus ei, ne-am judecat. Da. Am pierdut uh, procesul la judecătorie. Iar ca să mai lungesc un pic treaba, să pot să mai conduc da. o lună, două, a trebuit să, să fac recurs. Așa, ce și ai câștigat? Da, ai câștigat câștigat la, la recurs. recurs. Deci, la... <laughs> Auz, da, da, da, pe ce? Stai, stai puțin. Supărat, Dar pe, de curiozitate, luni. pe cei ai câștigat la recurs? Uh, Viciul de procedură. Cum că ah. nu au completat formularul potrivit pentru. Să-ți <laughs> seama ce frumos e. Bravo. Dar să nu mai merge așa tare în localitate zău. Marius, bună dimineața. Salut, Marius. Bună dimineața, bună dimineața. Din Constanța vă sun. Să trăiești. Pe drumurile patrie am avut și eu un necat, să zic așa. Mi-a fost suspendat permisul în august, o lună de zile. Pentru de ce fapt, o lună? De zile pentru A. viteză. A. Pentru așa. viteză, bineînțeles. Am fost, am examenul de legislație, l-am luat. Mi s-a redus pedeața la 30 de zile. Așa. Dar spre surprinderea mea, momentul când am fost la examenul respectiv de legislație pentru redobădirea permisului, domne, erau acolo niște plezne de copii uh -huh. românește, da? Erau da. foarte veseli, foarte așa. Domne, a treia oră când dau, cât ai făcut la prima? Patru. Cât ai făcut la a doua? Șase. Cât ai făcut la a treia? N-am luat nici acum. No. Eu la ăștia, ăștia le-aș suspenda permisul, adică de... să repete școala din nou. Uh -huh. Asta e cea mai mare pedeapsă, să mai facă școală odată, menonăcire. Florin, și cu noi, bună dimineața! Bună, bună dimineața, dragilor! Salut! Uh, eu am câmba legislația. Așa, zi mai tare la microfon. Adică, agentul constatator constată și se ajunge în fața unui judecător care aplică pedeapsa. Așa. Și acum o să închidem toată derășenia cu judecata. Adică ce nu mai e voie să plătești? Păi accesul la oul sau de îngrozită sau de falsiune. Da. Acum, domnule, accesul la justiție e liber. Cum poți să interzici unui om să se ducă în instanță? Ce? E și Daniel. Cuna, cu dimineața. Să treci! Bună ziua! Salut! Daniel, din rândul meu, te deranjează? Salut! Vreau să întreb ceva popular. Ia. Ce că în legătură cu amenziile, le punți de. Deveniți. Părinții care sunt deveniți, da? Da. Ce le facem la cei care pe pe zile În Spania, în Franța, în afară păi, Probabil că asta e unul dintre motivele Pentru care mașină... nu se aplică Sau care nu-și declară veniturile Nu? Ce faci cu Mai ei? Ta, vei... Problema este că ei au Un social Așa, și au exact. Un mașin din afară <laughs> da, corect E da. foarte da. adevărat Păi uite, de da. asta genul ăsta de amenzi merge în Finlanda și nu merge în România Că mă în Finlanda, cred că ești aș declară toți veniturile. Călin, bună dimineața Bună dimineața Să trăiești Ești în direct la 037 Hai să vorbim de amenzi um, Aș vrea să vorbim, în schimb, de altceva Despre altceva Da um, S ar putea să uh, cei care avem camere de luat vedere pe mașină, nu știu dacă pe lume știe, dar am putea să, în, în momentul în care surprindem niște chestii ciudate pe șosea, putem să mergem să facem plângere la poliție. În, în sensul ăsta i-am putea ajuta pe polițiști. Să nu zic că ar fi foarte fain dacă am avea toți camere de de supraveghere pe mașină. Și atunci întoarce pe linie continuă sau mă depășește, iau filmulețul din cameră, Cardu m-am dus la poliție, am făcut reclamație și poate ar ajuta un pic. Da, eu, -a recomand, a eu recomand tuturor șoferilor să-și monteze camere pe mașină. Nici nu sunt atât de scumpe și te ajută în unele situații dubioase. Mulțumim doară mult, Călin Ionuț! Ești în direct! Bună dimineața! Vreau să fiu foarte scurt. Am trimis și un SMS cu faptul că ar trebui amenda în funcție de valoarea mașinii și vă dau și un exemplu de ce. O drază de le astea care conduc mașini foarte scumpe da. trebuie o amendă foarte mare, care cine să o plătească, chiar dacă nu are el venit, mm. dar vă spun că în funcție de mașină. Iar să zicem alți oameni, și vă mai dau exemplu pe mine, care am o mașină bunicică, dar am dobândit-o cu foarte mare efort, da. prin servici și ni prin nimic altceva, vă garantez că eu nu fac prostii din astea cu mașina, din mai multe motive. N-am bani de amendă. Hai, mă, mă Daniel, dacă... Asta e prezumția de vinovăție. Deci lasă care el de unde să plătească. Nu poți să faci așa. Ba da, ba da, pentru că dacă părintele lui îi încredințează o mașină bună și nu are, nu are încredere în el că va fi corect sau mărăm, nu știu, va merge regulamentar, atunci părintele să plătească că el răspunde pentru faptul că îi dă mașina. Păi e major. Are, are dreptate dacă ai Bentley, ce? Ce? Ai, dacă Poate ai, n -ai bandă. Poate l-ai la table. Ai bent... care e problema? Ai jucat apoi. table seara înainte? Ba V-am dat exemplu pe mine, pentru că eu câștigând banii prin muncă cinstită și luându-mă o mașinică mai bunicică, să zic așa, <laughs> sunt, cu, sunt cu gândul la banii mei, cu, pentru că nu am bani de amendă foarte mare și atunci îmi văd de treaba mea și mea regulamentar să zicem 99%. Bine, domnul Daniel, mulțumim. Bravo. Mulțumim pentru telefoane în dimineața asta. Am văzut foarte multe mesaje, uh, am primit foarte multe mesaje apropo de muzică. Toată lumea ce să continuăm cu, cu să ploaia, ploaia să-i da. cu ploaia în dimineața asta. Așa că uh, doar cu ploaia. Astăzi și cu Antonia puțin după ora nouă. Antonia vine live în deșteptarea. Deșteptarea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 Plece veselul și agilul Opel Corsa sau preferi un moca puternic și modern? Sau poate visezi la un elegant Opel Astra? În săptămâna ofertelor Opel, între 10 și 15 octombrie, e momentul să te hotărăști, pentru că ai oferte inegalabile la toată gama Opel, prețul început de la numai 8390 euro cu TVA. Detalii pe Opel.Ros sau la distribuitori autorizați Opel, ofertă supusă unor termene și condiții valabile până la 15 octombrie 2016. Lasă-mă să spun acum un secret miraculos, lasă-mă să spun acum despre ceva fo spre un produs cum nu s-a mai inventat despre cel mai bun prieten pentru tine și fucatul sănătohipatic, fucatul sănătos hepatic. e bun la digestie cum ar fi copios un produs unic cu dublă acțiune ajută ficatul și îmbunătățește digestia hepatic este un supliment alimentar citiți cu atenție prospectul dacă mă ascultai economisești și tu ceva bani fără stres că există undeva un preț mai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 Filtru aer și manopera Detalii pe ford.ro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 Ioana brustur capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri. vreme închisă și rece pentru această dată va ploua în toate regiunile, mai mult spre seară, iar la munte precipitațiile vor fi mixte. Temperaturile maxime se vor situa între 6 și 18 grade, ușor mai ridicate în Dobrogea. Zimă horută și rece și în capitală, temporar va ploua, iar maximal nu va trece de 14-15 grade. Curtea Constituțională analizează astăzi peste 30 de sesizări privind darea în plată, toate formulate de instituții bancare. Intrată în vigoare în primăvară, legea le permite celor care dovedesc că nu mai pot achita ratele să predea locuințele și astfel să stingă datoria. Drept răspuns, băncile au majorat avansurile pentru creditele ipotecare clasice. În total, peste 500 de sesizări au fost făcute de reprezentanții băncilor la acest act normativ. Judecătorii Curții Constituționale urmează să decidă dacă astăzi analizează toate solicitările sau le vor dezbate separat. Yeah. <laughs> Persoanele care au luat credite în elvețieni vor putea cere conversia în lei la cursul istoric cu două condiții, să aibă un grad de îndatorare de peste 50%, iar valoarea creditului contractat să nu depășească 250.000 de euro. Comisiile juridică și de fin buget finanțe din Camera Deputaților au aprobat inițiativa legislativă prin care băncile sunt obligate să convertească în lei creditele luate în elvețieni de persoane fizice. Cursul de schimb va fi acela din momentul semnării contractului de credit. Raportul comisiilor va intra astăzi în dezbatere și la vot final în plenul camerei deputaților, care este for decizional în acest caz. DICOT neagă faptul că l-a audiat ieri pe deputatul Sebastian Ghiță în dosarul Black Cube, în legătură cu presupusa adresă de e-mail pe care ar fi folosit o șefa DNA, Laura cudruța și ieri demnitarul spunea că a dat explicații în fața procurorilor antimafia. Domnul Ghiță nu a dat explicații, iar adresa de e-mail pe care o invocă până la acest moment nu face obiectul dosarului nostru, se arată într-un comunicat oficial al DICOT. Ștefan Neuntă ne explică. Sebastian Ghiță s-a prezentat luni la sediul DICOT, chiar dacă procurorii spun că au reprogramat audierea. Ghiță a susținut în fața jurnaliștilor că a dat declarații în dosarul Black Cube și a făcut referire la presupusa adresă secretă de e-mail care ar fi fost folosită de șefa DNA. Deputatul a precizat că are calitatea de martor în dosarul Black Cube. Sebastian Ghiță a mai spus că, probabil, DICOT verifică dacă o adresă de e-mail pe care ar fi folosit-o Laura Cudruța și a fost spartă de persoanele plătite să o spioneze. Probabil procurorii DICOT verifică dacă acea adresă specială, secretă, acea adresă ascunsă cu cuveaua mov arond gmail.com, adresa doamnei și Este una din adresele pe care cei de la Black Cube le-au spart. Varianta procurorilor este totuși diferită. DICOT susține că presupusa adresă de e-mail a Laurei Codruța și nu face obiectul anchetei antimafia. Reprezentanții DICOT spun că Sebastian Ghi va reveni pentru declarații la sediul instituției. Moțiunea, moțiunea simplă a socialdemocraților la adresa Ministrului Justiției va fi dezbătută și votată astăzi la mai puțin de 24 de ore de la depunere ei în Camera Deputaților. Documentul cere demisia a Ralucai Prună pe motiv că ar fi mințit în legătură cu sumele alocate unor penitenciare. Premierul nu va fi obligat să o demită pe Raluca Prună chiar dacă moțiunea ar trece de Parlament. Lucian Popescu. Demersul Socialdemocraților are legătură cu o declarație făcută recent de Raluca Prună. Ministrul Justiției a spus joi în ședința Consiliului Superior al Magistraturii că a mințit la CEDO atunci când a menționat că a fost asigurat un buget a câte 150 de milioane de euro pentru șapte penitenciare. În realitate, în buget noi nu aveam acești bani, a adăugat ministrul. Ulterior, președintele Uniunii Naționale a judecătorilor din România, Dana Gârbovan, a spus că declarația ministrului este citez șocantă, prin consecinție pe care le implică și că aceasta va avea impact asupra relațiilor cu celelalte state ale Uniunii Europene. Această declarație stă la baza moțiunii simple inițiată de PSD la adresa ministrului. Textul are titlul și minciuna poate să ucidă și este cea de-a doua moțiune simplă împotriva aralucăi prună. ONU cere ajutor de urgență pentru sinistrații din Haiti. Secretarul general al organizației spune că se impune un răspuns masiv pentru a sprijini statul Haiti ca urmarea a distrugerilor provocate de uraganul metiu. Unele localități au dispărut de pe hartă, relatează BBC. Potrivit ONU, ar fi nevoie de aproape 120 de milioane de dolari. Furtuna de categoria 4 a ucis peste 900 de persoane în Haiti, iar peste 60.000 de de oameni au rămas fără locuințe. În Statele Unite, președintele Barack Obama a decretat stare de urgență în Carolina de Nord, acest lucru înseamnă că pot fi folosite fonduri federale pentru persoanele afectate în cele 10 regiuni lovite de furtună. Știrile se opresc deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru, știrile Ioana Iona, mulțumim, sport, Luca Bastia! Muzică. Bună dimineața! Franța a învins cu 1-0 Olanda la Amsterdam în derbiul rundei din preliminariile Cupei Mondiale. Pogba a înscris în minutul 30. Franța împarte acum primul loc în grupă cu Suedia, care a trecut cu 3-0 de Bulgaria, iar Olanda este a treia la 3 puncte în urmă. Tota seară, Benteke a înscris în secunda 7 cel mai rapid gol din istoria campionatului mondial în meciul câștigat de Belgia cu 6-0 în Gibraltar. Astăzi, de la ora 19, România va juca în Kazahstan. Sorana Cârstea a trecut de runda inaugurală a turneului de la Linz, după ce a învins o adversară mult mai bine cotată pe olandeză Kiki Bertens, numărul 23 WTA. Românca s-a impus cu 6-4-6-2 după ce în primul set a fost condusă cu 2-0. Sorana Cârstea va întâlni în continuare o jucătoare venită din calificări. Luca Pastia, știri din sport, mulțumim. Republica Fantastică România înțeleg că s-a asfaltat la galați. Mm. Ceea ce e un lucru bun, Puțin, Un pic. Cum? Temporar. A, temporar. Pentru câteva ore. Asta era șmecheria. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Și afară plouă, plouă și trecut de ora 8. N-am găsit altărimă. Am găsit o piesă cu Rain, în schimb. Crying in the Rain, de la HA, una din cele mai frumoase, până la urmă. Vă ascultăm și ajungem la Republica Fantastică România imediat.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 Traficul la această oră Ușor, ușor Cine se grăbește spre serviciul La 8 și 10 minute Cine a întârziat Normal Ce mai contează acum Republica Fantastică România Că nici acolo Nu contează multe lucruri Asfaltări mișcătoare La galați. Știi că avem nisipuri Mișcătoare prin... Dar sunt și asfalturi mișcătoare. Dar la noi avem asfalturi mișcătoare. Domne, suntem bății inventatori. Da. mișcătoare vin gratis, asfalturile mișcătoare vin pe bani. Pe banii noștri. Două situații de stan și bran. ce ai domnule, cu oamenii? Da, cu una de bran. stan și una de bran. Două situații. <ră> în acest frumos oraș de pe Dunăre, foarte ghinionist la administrație. A, ah, ce să faci. Zilele trecute, așadar, la Galați, în dulce al Galațiului dacă okay. dați voie. Mare sărbătoare, Târgul de Toamnă. Eveniment la care a ieșit în față toată suflarea politică a județului. Notează ziarul adevărul, care are diverse relatări. De acolo, Târgul de Toamnă s-a desfășurat pe strada Ticuci, din Galați. Deci pe Ticuci, asta e, dacă există strada București în Galați, trebuie să existe și strada Ticuci. Te specializezi în accent. Da, Ticuci. Așa. Cu numai activa ceasuri înainte de tăiere, plan pe Anglicii, pe strada Tecuci au apărut echipe de muncitori care au asfaltat fulgerător totul. Ba, asta e bine. Dar oficialitățile erau o de lucru. Lumea sa bucurie mare pe rezidenții de pe strada Tecuci și alți trecători, pasageri prin viață și pe strada Tecuci, bucurie mare că era praf acolo, că încă nu plouase. Erau gropi nenorocire, strada e în reabilitare de luni de zile. Păi A durează să o faci, oama da. ce vrei. Corect. Și păi, au zis oamenii: Băi ce bine că e târgu de toamnă, în sfârșit s-a asfaltat. S-a asfaltat frumos, au venit oficialii, s-a sărbătorit, au plecat oficialii, au reapărut muncitorii gregiști și au spart asfalt. <laughs> deci, toată treaba a fost un asfalt cu viață foarte scurtă. A durat o zi. Probabil. Cam așa da, nu. De fapt, câteva zeci, câteva zeci de ore. Cum ar Cine fi a apucat zi. să treacă pe acolo? Da. S-a da, simțit deci, asfaltul. Ce un asfalt, nu? asfaltul. Un asfalt meteoric. Îți dai seama că mulți nici nu și-au dat seama că s-a asfaltat acolo? Îi <laughs> dăm noi în fapt acum la radio. Da. Deci aș zice chiar că a fost muncitorii au suferit de meteorism asfaltic. Dacă mă înțelegi, s-au dus... <laughs> Au turnat asfaltul după care vă ieși la o stres. Decât covăr roșu, mai bine asfalt negru, nu? Uh, da. da. Uh, uluire, scandal, ce faceți, băi, cetățenii? Lumea nebunită, băi, nu spargeți asfaltul, că e nou. Auzi, scuze-mă, eu în cazul ăsta aș activa brigă alea de care vorbea Luca acum câteva luni de zile. Ce că adică, dacă ești pe strada aia și ți asfaltează după luni de zile, e spun da. asfalt. Când îi vezi pe aia că vid să strice strada, nu le ai da voie. Da, i-a plecat mă de aici. Serios. Da. Ar trebui să ne unim pur și simplu forțele și să nu i-lăsăm să sosiste. Da, că tu ne deturnezi brigăzile. Ale <laughs> tale pentru mele sunt erau? Cu dreptate cu alea, adică muncitorii n-au vina să laștu, trebuie tu ești la sursă. Păi, tocmai nu, dar nu le faci nimic da. muncitorilor, doar nu i să sape. A în sensul ăsta. Deci okay. brigăzile cetățenești, brigăzile da. cetățenești de protejare asfaltului, cam așa. Proaspăt un fel de Batman da. de asfalt, Batman. <laughs> da. Batman, asfalt. Da, Batman portocalii și să fie de <laughs> Batman și să aibă veste de alea portocalii Vă plecați de la asfaltul meu! Grigăți <laughs> da. de protejarea asfaltului Bun, prăspăt, și aspăt turnat În fine, întrebarea adevăr, primăria Galați a comunicat că de fapt asfaltarea nu era chiar gata uh -huh. mai era nițel de lucru pe șantier și avem următoarea explicație Citez. Înainte de intervenție, Așa. a fost turnat doar primul strat, uh -huh. tocmai pentru a se putea face eventuale ajustări la rețelele subterane, înainte de turnarea stratului 2. Bun. Voi înțelegeți ceva? -adică? Deci primul strat a fost de formă să vedem cum îi stă. Da. Cum stă la conductele din subteran? Deci am venit, am pus asfaltul să vedem, băile le place la conductele din subteran, că poate nu le place și trebuie să le ajustăm un pic. Și ca atare De aia. spargem. Da. Și deci are ce. Da, a doua situație A doua situație Ca și cum incidentul de pe strada Ticuci din Galați n-ar fi fost de ajuns La câteva sute de metri Mai încolo, pe strada Movilei Ăștia sunt blestemați În <laughs> jur deci, Așa, Dorel a lovit din nou Zice, adevărul după nicio săptămână Relatează reporterul în felul următor Un autocar cu număr de Tellerman așa, asta era S-a scufundat în asfalt după ce roțile din spate s-au scufundat pur și simplu în zona unei lucrări făcute prost. Mm -hmm. Practic, un șans pentru montarea unei conducte a fost astupat superficial. Era tot deci la primul strat. Nu s-a mai la compactat. Strat. Da. Da, pe strada Tecuce ca să nu se mai repete situații de genul ăsta au avut o temeinică. Da, nu s-a mai compactat. Au pus pământul acolo, așa, s-au pus asfalt pe deasupra. Dar poșghița de bitum nu a rezistat greutății autocarului, zice ziaristul. Traficul a fost blocat ore în șir până când s-au adus utilajele necesare pentru a putea fi ridicat de acolo autocarul așezat pe burtă. Și aș vrea doar să remarc că este. Deci s-a precizat, este un autocar de Telorman care s-a scufundat. Ai naibii Telorman. Cum tragă la groapă, fraților, unde se duc? E disceptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Țânie! Țânie! Țânie bine! Țânie! sune! n M-am udat vaca jos de pe coperiș, ca țala. Și altă dată să mă ascult când eu zic, cele mai bune țigle! Țiglele ceramice Terra Rosa de la Siceran. Rezistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină. Vitality are prima acțiune de atac, îl driblează pe Dermar, dar chutează pe lângă poartă. Iritao este în interiorul careului însă trimite slab. Exemaratează o șansă unică. Apărare este înăsprită. Ce fete emolient. Aplică piranul care și înscrie. Go!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 Cu Peste 660 de incorporabile, să ai de unde alege. Toate pentru tine în magazinele Media Galaxy și pe media Alege cuptor încorporabil Hotpoint Cooking Collection cu autocurățare pirolitică, tăvi cu și 28 de rețete automate la numai 2499 de lei, pentru ca tu să ai performanțe unice în bucătărie. Media Galaxy, acum ai de unde alege. A și -am schimbat acoperișul. Cât e metru pătrat?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 10.24 minus 90% te așteaptă în militari intrarea pe A1 la Super Outlet Shopping Day.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 Modulul ploaie în dimineața asta Jerry l am ascultat la Europa FM 8 și 28 de minute După nouă, Antonia Vine în deșteptarea Get Up and Dance se numește cea mai nouă piesă Totul după nouă s-a deschis o universitate, o universitate pentru bunici și bunicuțe în România. te înscrii La Galați. <laughs> Băi, nu râde. Ai mai face facultate acum? Uh... Nu, sincer, acum, știi, mă gândesc. Știi că atunci când am terminat facultatea, m-am gândit, nu am fost satisfăcut. Am terminat politehnică, mi-am dat seama că nu o să profesez niciodată ca inginer. Am făcut facultatea, am zis, băi, dacă m-am apucat de ea, trebuie să o termin. Mm -hmm. A fost așa, mai mult o provocare, să văd dacă pot să duc la bun sfârșit un proiect dificil. m am în viață chestia asta. Eu haban am, dacă și mai avea răbdarea Stai. necesară. Așa și zi. după ce am terminat, mm -hmm. mi-am luat diplomat, inginer, electrotehnic. Trei și inginer. Da. Pot să schimb un bec, două. Da, cel și m-am gândit, bă, zic, acum hai să fac și eu o facultate. Și m-am gândit serios, să fac un, o facultate de drept, de ceva de genul ăsta, dar... M-am luat cu treaba la ziar și m-am făcut zi. ajuns la radio Dar uh, e, un, e un plan, adică te gândești uite păi, te ajută să deschide orizonturile în viață. Aș făcut drept, la vremea respectivă, în anii 90. Era de viitor Acum nu Acum știu dacă mai e și Dacă ai fi știut că DNA-ul intră în funcțiune Cred eu că te făceai avocat până la Dar Nu, e, nu, că nu la, adică nu DNA N-aveam problema asta pe atunci dar am Depinde ce clienți aveai Prieteni din anii ne? 90 care au făcut uh, dreptul Foarte buni Trebuie să fii ca în orice meserie da, Trebuie să fii, talentat. Bun, să fii talentat Și uh, la drept băi, tre chiar trebuie să, fii, să muncești enorm Și am mici care au făcut dreptul Și l-au făcut degeaba Dar alții care sunt chiar milionari Pe bune sunt în general În drept de ăsta contencios, Administrat Comercial Și de asta. ce crezi Că e târziu La vârsta asta? Nu cred că Mai am niciun chef acum Sau -ai talent. Adică acum Aș face ceva așa Pur și simplu Aș face Nu știu Studii de Ikebana <laughs> de ăștia, Adică <laughs> o diplomă O diplomă de Cum? Origami ah, Ceva ce mai good, Dar yeah. la facultatea asta îți spune Universitatea vârstei A treia Și este Poți să faci De exemplu Studii de kinetoterapie sau drept succesoral Ceea ce mi se pare o ironie în sine știi? Dar nu pe de altă rea. parte Cei care au fac cursul ăsta Spun că pe bătrânii interesează foarte mult Dreptul nu, succesoral Nu e o idee rea Voi ce facultate ați face dacă v-ați apucat de încă una Acum 0372069599 Puteți să ne sunați Nu neapărat încă una, mă. Da, una. Ce facultate da. ai face acum Dacă ai putea să faci o facultate la ce te inscrie? Da, Sau ce? Hai să zicem altfel, că e greu să faci o facultate. Mă, ce diplomă ți-ar plăcea să ai? Adică ce facultate ți-ar plăcea să ai, de fapt? Punem, dăm deoparte examenele. ca așa la o întreba și pe Ponta. Ce da. diplomă ți-ar plăcea să ai? <laughs> ce Uite, avem aici o sumedenie de... Da. Avem un portofoliu de 2000 de posibile diplome. Uh -huh. Deci dacă ar fi uh -huh. să ai o specializare, da. în afară de asta pe care o ai acum, să zicem că acum e șofer de tir. Și ai, ai vrea să fii ceva. Ce ai vrea să fii? Medic-chirurg? Da. Eu mai face medic-stomatolog. Tu te-ai face stomatolog? Da. Nu din plăcere de-a chinui de... oamenii, că Pasiune. mie îmi place să merg la stomatolog. Dar de ce? Poi dar cred că e o chestie tare bănuasă. A, e pentru bănuți? Da, păi, păi clar. Băi da, dar ai, adică ai vrea să ai o facultate ca să, pentru bani sau ca să-ți deschidă mintea și orizonturile și... Știi cum îți deschide mintea și da. după aia orizonturile se deschid singure? Da, poți să-ți deschizi orizonturile la business class. Da. N-ai nicio problemă. Fără probleme. Dar Corina, dimineața. Sără, bună dimineața! Să românăm. bună! dimineața! Bună Ia, dimineața! Te pupăm! Ia zi! Uh, eu cred că am aceeași poveste ca și tine. Am da. terminat electronică și telecomunicații pentru că se purta în 2003 când am terminat eu liceul. da domeniul acesta, n-am nicio treabă cu el, sunt total paralelă da. și regret și acum că n-am făcut medicină. Medicină? Medicină, da. Dar să știi că se câștigă prostă medicină. Dacă nu ești un super... Dacă nu ești super vedetă, nu câștigi grozav și în ultima vreme te și vânează procurorii. Corect. Lucrez în domeniu și știu. Da. Însă dacă faci lucrul ăsta cu pasiune și dacă îți pasă de pacient... Și dacă ești implicat, da. uh, odată cu ceea ce faci tu, ai și un trai decent și cu siguranță nu te vânează procurorii. Auzi? dar de ce nu te apuci să faci? Ce? care e problema? Dacă ai terminat liceul în 2003, poți să faci acum? Cât? Păi m-am tot gândit și am tot ochetat cu ideea asta și de 2 ani de zile mă gândesc intens, însă... Hai. Uh, am un copil, uh, am De nevoie mic. să și muncesc și da. cum spuneam, ca să faci un lucru bine, îți trebuie timp și disponibilitate Hai, doamne, nu, dau eu nu o idee. te mai scuza Nu te mai scuza, te Așteaptă să crească ăsta micu și îl trimis pe el la școală <laughs> da, da, da, da. <coughs> Corina, îți mulțumim tare mult, Gabriela e cu noi Bună, Gabi Bună, Gabi, să rună! Bună, băieți Ia zi, tu ce fac <laughs> cu eu facultația, deci conservatorul, mai bine zis. Ai vrea să faci? Muzică. Ai vrea să faci nu, sau ai făcut? Deci nu, nu. Nu aș fi vrut să fac, Aha. dar uh, acum este deja prea târziu. Dar când uh, la vreun instrument sau voce sau ce anume? Da, voce, îmi place, da, de voce, cum voce. Care e cum vocea să te apuci să studiezi oricând, la orice vârstă? A, da, da, dar eu sunt de părere că dacă faci un lucru de nota 10, fel, dacă nu, Tatele, lasă pe ceilalți care -te, fac te, de da. nota 10. Dar măcar da. încerci, măcar te apuci, da. Nai de unde deci conservator, știi. până aici avem medicină și conservator, nu? Ui, da. da. Hai să vedem, Nicu, bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața! Salut, Nicule! Am să vă iumesc. eu n-aș vrea să mai fac nicio facultate pentru că Așa. am am la bază teologia și literele și lucrez acum în învățământ, dar da. eu sincer să fiu, aș vrea să fac uh, o școală profesională de uh, legumicultor de eu știu pentru că pământul da. rodește Înțeleg ce vrei să spui. Am înțeles. Niciodat. Dar să știi că sunt mulți care sau nu știu dacă mulți, dar sunt corporatiști care au renunțat la un dat și au cumpărat o bucată de pământ lângă București sau lângă un oraș mare și au deschis o fermă mică. Da. Și trăiesc din asta. Știu și eu da. niște corporatiști. Așa că trăiesc bine, adică dacă sunt la standardul de venit de când erau angajați la corporație, dar sunt foarte mulțumi sufletește. Știu și eu un corporatist nu și-a luat o bucată de pământ, ci o bucată de nisip pe plajă în Thailanda, o duce foarte bine. Face vacanțe. Nu neș băgam mâna în foc simte pentru bine, corporatistul ăla de care vorbești tu. Andrei, bună dimineața. Bună Andrei. Bună dimineața. Bună. Ce te-ai apucat să faci? Da, discuția de astăzi, cred că e o, o continuare a discuțiilor anterioare avute de, de voi cu ceea ce înseamnă învățământul românesc la ora actuală sau nu știu ceea ce... Era o discuție cu problemele da, din învățământul românesc. Vinde, se leagă a, cum ar veni. Dar cum da leagă pe... Pentru da. că și eu, eu am terminat istorie filozofiei, am lucrat în învățământ, da. acum sunt reprezentant comercial, Aha. am apucat, am pierdut un pariu și m-am apucat de facultate de drept, sunt în anul 2. Ah, ce tare, formidabil! <laughs> Bravo, și îți place? Sincer, îmi place, dar nu reușesc să mă mai de facultate, dar sincer aș vrea să fac psihologie. Aha. Am înțeles. Să-ți mulțumim uh, tare, mult. Administratorul Andrei. blocului la care, în care am locuit, an de zile, mă rog, administrator profesionist, avea un business în sensul ăsta. Pe la 45 de ani s-a apucat să facă dreptul. Deci avea un business, îi mergea și a zis, băi, vreau să învăț mai multe despre asta. Și mă întâlneam cu el. Era săracul de el, deci îl vedea, știi, făcea pe de-o parte tabele cu întreținere, nu știu ce și de-altă parte avea cursurile de la drept, se pregătea de examene, examene din. Mai și ceva de el? Da, nu nu am mai de. Decât... Ceva timp cu el, dar sper că a terminat. Dar era sărac cu zice 2 nu pe treabă. E greu, domne, la vârsta asta stea. Știi te apuci. cum e? Primii 10 ani sunt grei până ajungi în anul 3. <laughs> Mi se pare că. Toma, bună dimineața! Salut, băieți, salut, Vlad! În primul rând vreau să te felicit pentru facultatea pe care ai făcut-o. Să știi da. că și eu tot inginer electrotehnic sunt și chiar mă mândresc cu treaba asta. Bravo, da, Să știi că în facultate aveam un profesor de filozofie care ne explică în felul următor. Noi, inginerii, avem acces la orice domeniu. Adică putem să facem și literatură și medicină și astea, dar... Dar ideea e Dar să nu afle. La... Nu am acces da. înapoi la, la tehnică da. Deci putem să, să facem să orice de... Ideea e să nu afle Să fii mândru de facultatea da, sunt... Să știi că m-am specializat Pe domeniul ăsta da. aș mai... Mie mi-a plăcut foarte mult fizica am avut... Mama a fost profesoară de fizică Și am crescut mai mult în laboratoare ideea, ideea este că Aș fi făcut să știi că Și acum la vârsta asta Care e cam da. apropiată de a ta, da? Mă rog, cred că sunt puțin mai, mai în vârfă, să Da. Când ai, când ai luat diploma? Deci în 85 Aha, ei, eu în 87 de am intrat în... De-abia intram la... Bine, am înțeles Sunt chiar foarte mândru de facultate Aia și mă bucur foarte mult că am făcut-o Simon, Nu N-a fost dimineața. ușor, dar a Bună fost dimineața, văd bună. bună dimineața, bună, a, Joseph, bună. Bună dimineața vă la... Salut Uh, uite, eu sunt șofer Că am început cu șoferi, Am fost da. și pătiri Acum sunt uh, minunaturi ATB da. uh, Sunt absolvent și eu de drept da. -de. La un moment dat Așa cum spun mulți alții Era o modă ca să fim uh, Și de ce, ce n-ai făcut drept? Aole, dacă știu voi cât costă Ca să prin geanta unui avocat N-aveți idee la, Și la nu? propriu și la figurat Chiar... Exact Trec. Exact. Uh, te costă foarte mult În primul rând că trebuie să te întreții tu Și e greu când ai uh, Planul de familie și copii Am înțeles. Uh, În al doilea rând Trebuie să îl întreții și pe domnul avocat Că nu câștigă de mult săracul uh -huh. Așa că eu tot, uh, tot mă gândesc Din ce în ce mai mult Dar din păcate nu fac decât să mă gândesc Să dau la transporturi uh -huh. La construcții Mă gândesc că poate vom reuși într-un final să facem și noi niște drumuri în țara asta care să, să nu se să surpe după trei luni. Cine face și De desface are tot timpul ce da. face, deci. Da. Succes, Simon! Marian, bună dimineața aici Bun. cu noi! Bun. Salut! Bună dimineața, bună dimineața! Salut. Eu sunt economist, da. profesor contabil, mă rog, economist în domeniul ăsta și aș vrea să mă fac salvamar. Ah, ce Stai Ce puțin, te califică stai pentru Stai puțin, salva mare în România? Sau? Nu neapărat în România. Am, chiar am sunat la Constanța da? și mi-au spus că, din păcate, acum nu mai pot face cursuri, dar luna mai... Mă pot pregăti și după aia mă trimit direct pe mare. Da, acum fac cursuri doar cu focile, că sunt singurile care rezistă <laughs> da. La asta. da, Marian. Bine. Bravo, uite, Foarte mulțumim mișto. pentru telefoane. Da, Foarte și de pentru ideile din dimineața asta. Rămâneți cu noi, prieteni. Ne întâlnim după ora nouă cu Cătălin Tolontan. Vine pentru arena lui Catalin Tolontan. Înțeleg că să vorbim astăzi despre ghiță. Despre Chiovesi da. și bufnițe mov <laughs> Și bufnițe mov Asta după vene, noua. Mă, e diferența <laughs> Asta după noua da. Între timp am găsit o piesă, nu știu dacă tu știi piesa asta, Vlad N-am auzit-o niciodată. Niciodată, nu? Este October Rain Ea <laughs> zice că încă nu-i November Guns and Roses la Europa FM Vă spunem bună dimineața, continuăm cu ploaia Deși suntem veseli să știți în dimineața asta Și ar trebui să fiți și voi And Auzi and asta era unul din bluzurile alea de la așteptai. Era mai lung, așa. Avea doar 9 minute. Ai da, aici fizică. aici ne despărțeam. <laughs> da. De... Și, și răbdare. Era un moment. Deci dansam tanzuși, după aceea ne despărțeam și o luam razdam pe perete și de asta <laughs> da, am înțeles. Marocan. valori. Da, dacă tot vorbim de amenzi dimineața asta, bă, să știți că poate să fie o sursă bună de venit. Hmm. S-a făcut un an de când a fost interzis Accesul bicicliștilor în centrul pietonal al Timișoarei O decizie care a fost primită cu multă nemulțumire Mă rog, s-a făcut scandal atunci De ce râdeți, domnul Luca? Eu, sunt foarte atent Da, atent. Deci domnul Robu, primarul nostru favorit A interzis atunci accesul bicicliștilor în centrul Timișoarei A, a definit a, bicicliștilor răi, a spus A zis da. că a interzis accesul pentru că adică bicicliștii sunt răi chesti care a provocat o grămadă de discuții. E Câți bani credeți că s-au strâns din amenzi în anul ăsta? O de euro. Polițiștii locali au amendat peste 500 de bicicliști a, și au adunat peste 80 de euro la bugetul local. Mamă, mă, mă, mă. Bă, ce de bicicliști răi Asta, dar zice că sunt și căpățânați bicicliști. Adică <laughs> nu se învață minte. Ori fi și recidiviști printre ei? Mă, da. În primul rând sunt foarte mulți bicicliști în Timișoara, observ. În al doilea rând, sunt foarte mulți bicicliști care n-au înțeles din prima. Băi, să da amendă, deci nu mai trece pe acolo. 80.000 de euro, 500 de bicicliști? Da. Um, care, care sunt răsăturile biciclistului rău, potrivit Asta ar fi Nicolae... Da, afla. Nicolae Robu? A făcut atunci o descriere pe Facebook și aș vrea vă, să vă rog să fiți atenți. Băiți, bun, dincolo de simpatia noastră pentru bicicliști și așa mai departe. Bun, da, și, și pentru, pentru primară. Are... Și pentru primar. Zice așa, bicicliștii răi sunt, citesc din domnul Robu, Iraționali. neserioși la școală dacă sunt elevi, la facultate, dacă sunt studenți, la locul de muncă dacă sunt angajați, indiferent de profesia lor, nerespectoși cu semenii, pietoni, șoferi sau al bicicliști, teribiliști, incapabili să înțeleagă că prezența lor printre pietoni în zonele de loaziri, implicit aglomerate, adică în piața Victoriei, pe strada și strada Alba Iulia, centrului istoric, ar produce pentru aceștia, pentru pietoni, disconfort și chiar pericol. Incapabil să înțeleagă că ar fi deplasat să se marcheze piste de biciclete prin zone ca cele menționate, zone protejate. Neobiectiv, cărcotaș și mod față de eforturile care se fac de către municipalitate pentru ca ei să aibă condiții cât mai bune de folosit bicicleta. A scris Robu pe Facebook atunci. Deci, asta e biciclistul rău. A fost a... Sunt mulți șoferi în... Și în București care recunosc biciclistul rău. Evident că există și biciclistele, dar aș vrea să mai adaug un lucru. În Timișoara, sigur, e interzis accesul bicicliștilor în centrul vechi, dar pe strada Sergent Constantin Mușat, care este chiar lângă Piața Unirii, zona pietonală, s-a transformat în parcare. Acolo se poate parcare. Deci mașini se poate parca. Deci mașinile au acces, dar bicicliștii nu. Asta să rămesă Trebuie să ai patru. patru roți <laughs> înaintele. Da, roți ajutătoare. <laughs> Mulțumesc Vlad. Cu plăcere. Eu aș vrea să mergem la Timișoara și să vină și domnul primar la noi la studio. O da. surprizător, așa da. cum am făcut la Iași. Mulțumim 8 51 de minute de știri. Alo? Alo? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Am câștigat ceva? Nu! No. Ce-ai câștigat? Nu suntem de la în FISC. La Închide costele telefonul asta, că vorbesc cu doamne are taxe de plătit. Doamnă, v-ați plătit taxele. Ce-ai câștigat? Ce-ai câștigat? de dar nu, dar nu ne spui și nouă ce ai câștigat Nu, ne ai Plus! Plus, l-ai fost Unde? La Europa FM Alege să fii câștigător Alege Europa FM Practicar te așteaptă cu 15% Reducere la peste 1000 de modele de covoare O ofertă practic de nerefuzat la casa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 Româncele sunt femei puternice, dar uneori chiar și femeile puternice au pielea deosebit de sensibilă. Pielea sensibilă are nevoie nu doar de extra îngrijire, ci și de produse dedicate acesteia. De aceea poți începe cu produsele CN Med. CN protejează frumusețea româncelor. La Lidl ai să pun lichid antibacterian CN Med 300 ml la 5,99 lei și cremă ulei de duș CN Med 300 ml la 6,99 lei. Lidl. Meriți să fii surprinsă!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 Ioana Brustor, capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri. Vreme închisă și rece pentru această dată plouă în toate regiunile, iar la munte precipitațiile sunt mixte, maximele vor fi cuprinse astăzi între 6 și 18 grade, ușor mai ridicate în Dobrogea. Zima horâtă și rece și în capitală, temporar va ploa, iar maxima nu trece de 14-15 grade. Explozie în această dimineață, într-o locuință din localitatea Breaza, două persoane, un bărbat în vârstă de 47 de ani și o femeie de 41 de ani au fost rănite. Bărbatul are leziuni în zona capului, iar femeia are arsuri de gradul 2 pe mâini și picioare. Cele două victime au fost transportate la spitalul județean Ploiești. Potrivit pompierilor, cauza exploziei este o acumulare de gaze, iar casa este afectată în proporție de 80%. Sindicaliștii Federației Sanitas pichetează astăzi clădirea Parlamentului. Peste 200 de persoane sunt așteptate la acțiunea de protest, care va fi organizată între orele 11 și 13. Prin vicepreședintele Federației Sanitas, Marius Sepi, spune că mâine, pe 12 octombrie, va avea loc o grevă japoneză, iar săptămâna viitoare, pe 19 octombrie, va fi organizată o grevă de avertisment cu întreruperea activității timp de două ore. Protestele Federației Sanitas vor culmina cu greva generală în sistemul sanitar programată pentru data de 31 octombrie. De ieri protestează și 12.000 de membri afiliați Federației Hipocrat, medici și asistente medicale. Între timp, Ministerul Sănătății anunță că salariile primite de medici pentru gărzile efectuate au crescut cu până la 90%. Ordonanța de urgență care reglementează aceste plăți a intrat în vigoare la 1 octombrie. Asta înseamnă că plățile majorate vor fi primite începând cu data de 15 noiembrie. Ciprian Ioana. Plata gărzilor suplimentare pentru medici se face acum prin raportarea la salariul de bază majorat de la 1 august. Ministerul Sănătății dă și câteva exemple. Garda unui medic primar gradația 5 va fi plătită în zilele lucrătoare cu 781 de lei brut la un spor de 25% și cu 1094 de lei brut la sporul maxim de 75%. În weekend și de sărbătorile legale, venitul ajunge la 1667 de lei brut. De asemenea, gărzile efectuate vor fi considerate vechime în muncă, dar și vechime în specialitate. Pe de altă parte, Federația Sindicală Hipocrat a început protestele. Timp de o săptămână, 12.000 de medici și asistente vor purta banderole albastre. Din 17 octombrie vor organiza pichete și vor întrerupe temporar activitatea, iar din 31 octombrie ar putea intra în grevă generală. Suspiciune de meningită virală la Constanța. 14 copii au ajuns la spitalul clinic de boli infecțioase din oraș. Medicii spun că starea lor este bună și au trimis probe la Institutul Cantacuzino din Capitală, care urmează să confirme sau să infirme diagnosticul. Rezultatul analizelor este așteptat în această săptămână. Specialiștii de la Direcția de Sănătate Publică din Constanța recomandă ca în unitățile de învățământ triajul să fie făcut cu atenție, iar copiii cu suspiciune de meningită virală să fie trimiși la medicul de familie și scoși din colectivitate. Verificările de la Serviciul Omoriuri al Poliției Capitalei au respectat legea, se apără Inspectoratul General al Poliției Române, după ce un raport al Corpului de Control al Premierului, realizat la sfârșitul lunii iunie, a descoperit încercări de mușamalizare a investigației accidentului în care a murit polițistul Bogdan Gigină. EGPR susține că verificările nu au visat vreun dosar penal. În plus, astfel de activități au fost desfășurate la alte trei structuri din cadrul Poliției Capitalei și în teritoriu. Ștefan Neuntă ne explică. Corpul de control al premierului semnala la finalul lunii iunie mai multe nereguli cu privire la controlele desfășurate la serviciul omoruri din Poliția Capitalei, structura care a investigat accidentul în care și-a pierdut viața polițistul Bogdan Gigina. În acest caz, structura de control a fost compusă din 17 oameni, deși numărul comisiilor de control din IGPR este de două, patru persoane. Altfel spus, în momentul în care dosarul morții lui Bogdan Gigina era în curs, la serviciul omoruri au venit con comitent trei echipe de control diferite cu teme diferite. Primul control a vizat direcția de evidență a persoanei în legătură cu informații despre martori sau suspecți din dosarele în lucru. Echipa de control a găsit în calculatorul unui ofițer o astfel de informație care nu fusese ștearsă, așa că au pornit o anchetă disciplinară împotriva șefului serviciului. În același timp, la serviciul omoruri ajunge o altă echipă de control extrem de rapid organizat. În doar patru ore s-a format echipa, s-a stabilit tema și s-a cepot controlul. Corpul de control de la IGPR ar fi refuzat să treacă în raport și explicațiile polițiștilor și nici nu a dat copii ale rezultatului controlului. Știrile se opreșteocamdat aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrileeuropafm.ro. Ioana, mulțumim Sport, Luca Bastia. Bună dimineața! Marius Șumudică rămâne antrenorul Astrei Giurgiu, cel puțin până la pauza competițională de iarnă. El are de recuperat restanțe salariale de circa 300.000 de euro, dar a acceptat să primească banii în luna decembrie, când clubul va încasa o primă tranșă de la UEFA pentru participarea în Europa League. Șumudică a declarat pentru Sport că și jucătorii au agreat acest termen pentru stingerea datoriilor. Amintim săptămâna trecută, antrenorul a anunțat că se gândește serios să demisioneze din cauza restanțelor financiare, care îl făceau incapabil. Să-și mai motiveze jucătorii UBT Cluj a câștigat cu 82 la 69 în deplasare la BC Mureș meci din Liga Națională de Basket Masculin. Vlad Moldoveanu a fost cel mai bun marcator cu 20 de puncte și a reușit și 10 recuperări. Tot Totaseară CSU Sibiu a învins-o cu 74 la 70 pe CSM Oradea pentru gaz de Kevin Hardy și Igor Miailovici au marcat câte 20 de puncte. Luca, mulțumim! Până la 10 avem Antonia Live în deșteptarea și arena lui Cătălin Tolontan. Acum mai avem o piesă cu ploaie cu de -astea. Europa FM Pe tine Madonna și Rain Nu putea lipsi piesa asta Uite, vezi, Vlad, al blues Ce înseamnă o zi de ploaie, domne pentru da, playlist nostru? Stai să vezi ni se soarele. <laughs> Avem 9 și 12 minute. Ascultați șteptare. Avem arena lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața! A venit omul ploii. <laughs> Bună dimineața! A venit omul cu ploia, nu? Sunt, și sunt ploat astăzi, într-adevăr. Nu, domnule. Nu ești ba, Ești plin ba, de energie, uite de Sunt ploat <laughs> Sunt ploat pentru că nu n-am primit niciun mail, așa ca jurnalistul luat de pe uh, adresa de e-mail cu Niciodată, să știți. Da, bine. Spune despre ce e vorba, de știrea. Este... Hai dă-o Nu, de dă știrea, ce? Te rog, Ei, te rog. Nu pot să citesc pe personaj, că nu are rost. <laughs> Sebastian Ghize susține, uh, prezentând printul unui mail, primit pe adresa sa, de la adresa cu cuvea -mov că a primit că uh, această adresă de gmail era folosită de către Laura Codruța și pe vremea când uh, conducea parchetul general, nu DNA încă, era vorbind despre anul 2000. Uh, da. 2009, ceva de genul ăsta dar și după aceea prin care îi cerea, mă rog o, un, cum să spun, un draft un model după care fusese judecat plagiatului Victor Ponta, spune Sebastian Ghiță că îi cerea acest lucru pentru a aplica același model la ea, dar nu ca să se înfunde pe lucrarea de doctorat, și ca să scape de asta. Asta e ce spune Sebastian. Asta e ce spune Sebastian. Spunem da, spune exact. foarte multe cuvinte și nu aduce nicio și probă. Spune că Și spune că foarte multă lume primea de pe acest, această adresă secretă de e-mail mesaje, inclusiv jurnaliști. Și, și asta îmi exprimă insatisfacție pentru faptul că, deși noi am făcut nenumărate anchete de pe urma cărora DNA a profitat în sensul că și-a făcut treaba, a muncit acolo, a pontat pe bună dreptate că a muncit, nu am primit și noi niciun mail de pe această adresă. Ceea ce da. iată arată că deși între bufnițe și cuvele, după cum mai ținut să precizez Vlad, e o diferență, totuși bufnițele nu sunt ce a fi nu în legătură. Serios. Acum, acum, încercând să ducem această, această discuție într-o zonă serioasă, păi, pentru că ea are și uh, un plan uh, serios fără discuție, am sensitat ceva că de fapt noi discutăm la nivelul aparențelor și chestiunilor care ro ro rocam așa, pentru că dincolo de această cucuvea movă mai a fost o chestiune cu uh, uh, care ținea de literatură probabil că ascultătorii Europa FM știu că același Sebastian Ghiță l acuzat pe Cristian Dorbopescu de faptul că primea uh, niște bani într-o carte uh, ale cărei uh, pagini erau să uh, decupate. Scobite. scobite, exact scobite. Nu, iertați-mă, nu obi, la... aș vrea să fac Sorino aici o paranteză. Pe da. cuvântul meu. Bun, eu, aici eu am formație de jurnalist. În momentul în care cineva face o afirmație, îmi trezește interesul și aș vrea să văd o dovadă. Că altfel este așa. Deci, plus... Că unele dintre afirmații sunt dubioase de la bun început. Chiar dacă aștepți dovezi, ești mai mult decât sceptic. Ideea că deci CTPU, adică vântul din închisoare... Nu, nu din închisoare, probea... nu, nu, nu din închisoare, Nu, înainte să intre în închisoare, da. că n-a spus din închisoare, a spus că după aia a intrat în închisoare. Dar știți, apropo, una dintre, adică o cale obișnuită de a demonta, să fac o paranteză scurtă în rubrica ta, Cătălin, scuză-mă, o nu, cale nu, obișnuită pe ne ca să, ca să demonteze astfel de acuzații este să te gândești cum se întâmpla practic. Deci domnul vântu zicea: luați o carte." Ce fel de carte era? Era paperback, era carte uh, mai sus, era cu... că era omagiu, cartea veche a lui. Era carte... uh, da. Și spune: "Bun, și taie pagini, cam câte pagini, cam cât să fie." Dar Din de omagiu? Zic? Dar de ce să, fie... 200 de pagini. Dar de Aș ce să fie așa? 1200. Și făcea asta lunar? Adică da, și da, lunar. cu câte un omagiu diferit? Noi îl cităm acum pe Sebastian Ghiță, da, oamenii care ascultă să înțeleagă. Da. Și cum? Deci asta ducea și CTP-ul deschidea cartea, lua banii și trimitea cartea înapoi ca să fie refolosită? Sau pentru fiecare transfer se făcea câte o tăietură? Bun. Deci totul este o aberație totală. Și eu cred că din comportamentul lui Cristian Dorpopescu, Popescu public, nu, nu, nu sunt un amic cu el în niciun caz, n-am fost prieten niciodată, n-am lucrat niciodată împreună. Dar din ceea ce am văzut că a scris și a făcut acest om în 20 de ani, 20 ceva de ani de presă, eu nu cred că acest scenariu pe care îl povestește Sebastian Ghiță are vreo legătură cu realitatea. În același timp, afirmațiile lui sunt de, asemen de asemenea publice, ambele, și cea legată de CTP și cea legată de uh, Conduța Chioveși. Ce crede eu că îi, sco îi scoate din minți pe acești oameni? Indiferent de ceea ce povestesc ei. Stai, să stai pe stai Sebastian Ghiță, pe Traian Băsescu, pe Rena Udrea, pe Victor Ponta, că ei au acest discurs și se completează evident. Adică, sunt, adică nu, nu, nu ne pot insulta inteligența, nu a noastră, dar a publicului în primul rând, până la nu se ziza faptul că se completează. Și când se facă se, se, se, se contraze, de fapt se completează. Da. Este următorul lucru. Că nici Codruța Chioveși. Nici CTP și nici alți oameni pe care îi atacă, nu... Chiar dacă au avut discuții cu ei, chiar dacă se duceau la masă cu ei, la învie, cum spune Sebastian Ghize că s-a dus Codruța și nu e interzis lucrul ăsta, da? Vorba lui Micea Dinescu, ne umanizează, ne imaginăm pe Codruța și despletit alergând prin vie cu niște coșuri, cu struguri. Super, super tablou, nu? Ok. Deci, indiferent, indiferent despre ce e vorba, oamenii ăștia n-au fost oamenilor niciodată. N-au fost dependenți de ei, nu au fost șantajabili de ei. Nu s-au comportat ca niște oameni care îi vor servi de acum înainte pentru că odată au stat la masă cu ei. Da? Sau pentru că, în cazul lui Cristian Popescu, pe contract, așa cum a spus și el, fusese angajatul unei firme a lui Sorinov Sorino Giuvântu. De fapt, această ieșire din ecuația asta blestemată, pe care toți oamenii din România o și o revendică amar și anume, Domne, toți în țara asta sunt oamenii cuiva, toți sunt șantajabili, toți depind de cineva. E, to Tocmai faptul că oamenii ăștia nu au fost, nu, nu au făcut ceea ce au vrut oamenii cu care se spune că au stat la masă odată, da? Da. este ceea ce, după părerea mea, îi scoate din, din minți și îi face să acționeze în acest mod. Și atunci stau să mă gândesc, apropo de povestea cu plagiatul, unde îmi pare rău, eu, e doar o opinie. Eu nu sunt de acord cu Codruța și sunt de acord cu tine, Vlad. În momentul în care a fost aici în studiu, ai întrebat-o și ai spus că ți se pare normal ca ea să fie cea care să ceară uh, cercetarea, uh, verificarea nu, nu a că, lucrării sale. Nu, nu-am spus că se pare da, am Ai pus întrebarea și au întrebat de ce nu face ea să Nu, și-a dat a, un răspuns care suna dacă glumiți și tu ai spus nu, da. nu glumesc. Da, nu, glumesc. Nu, nu glumesc. Și nici mie nu mi se pare o, o glumă, mi se Dar pare și... un lucru Just pe care ar fi trebuit să-l facă ea, mai ales că semnele publice asupra plagiatului, ceea ce s-a publicat până în momentul ăsta, după părerea mea, care nu sunt specialist, sunt îngrijorătoare în ceea ce o privește. De aceea trebuie să lămurească lucrurile. Oricum, se vor lămuri de către un for competent, nu de către noi la radio, la televiziune sau în presă. Pot să fac o precizare sigur, aici, apropo sigur. de întrebarea respectivă? Întrebarea a fost o șarjă și la ora codruța a și acum eu nu sunt avocatul dânsei. Cred că dacă are a se apăra, se poate apăra singură. Dar Laura codruța și a explicat în direct că pe... sesizarea asta nu este o reclamație. Adică nu dai un telefon la comisia nu știu care și spui ia verificați. Sesizarea cuprinde un dosar cu probe. Este ca și cum eu te-aș acuza pe tine Cătălin Tolontan Că ai furat o bicicletă și tu ca să îndepărtezi acuzația te duci la secția de poliție și îi depune un dosar cu probe care sugerează că ai furat o bicicletă. Nu. E, comparația ba, da, asta, asta nu funcționează de ce, Vlad? Pentru Cum că aici nu? discutăm despre o operă deci intelectuală poți... care este ușor de verificat. Nu verifici în România unde se spune că legislația este exact de ce cu să spui facă, tu. Și ce fac, să ducă dosarul nu, cu probe -o la revista furat Nature. Cu... Nu, nu, nu. Să trimite lucrarea asta de diplomă la revista Nature, împreună cu uh, probele pe care are Murgurciuvica și să hotărească revista Nature care este un for științific dincolo de orice dubiu, dacă acel lucru este plagiat Dar da, poate să facă oricine chestia asta Bine, pentru nu. că la ora Bine, prima care și... are interesul ca discuția să înceteze, pentru că ea susține că nu e niciun plagiat este Procurorul Șef. Nu, lumea, dar știți ce am remarcat? că Discuția asta s-a oprit aici. La ora Codruța și-a venit la Europa FM și-a oferit dosarul fizic cu toate probele și paragrafele și-a oferit și discul. Europa FM a urcat pe site toate documentele și la ora Codruța și-a spus cine vrea să facă sesizare și să mă acuze de plagiat are aici tot, toate probele de pe care le-ar putea invoca. Poftim, fă! Și n-a făcut nimeni. Eu aici, dimineața asta, am dat o, o soluție. Poate că e proastă, poate că revista Nature nu este un for care judecă asemenea lucruri să bagi o fisă la revista Nature, vreau și eu o, o analiză pe, pe da. acest text. Da? Bun, dar cred că totuși există foruri internaționale A? care da. Trimit, fac ăsta, fac această Trimitem pe adresa analiză. redacției. Bun, exact. Revenind însă, dincolo de toate chestiunea legată și de plagiat, pentru că mie mi important, mi se pare asta, ei au încercat, într-un fel sau altul, să fabrice vulnerabilități tuturor oamenilor de care aveau nevoie. Pentru că au crezut că ei vor servi. Laura Cod codruța de repet, dincolo de chestia cu plagiatul, care dacă e reală, e gravă. Da, da? da okay. corect, dacă a plagiat da. dacă plage, e real, e gravă, exact, bun. Dar dincolo de asta, indiferent dacă a sa sau nu, ea n-a fost omul lor niciodată. Și nu rezultă că ar fi fost omul cuiva. Asta este extrem de important, mi se pare, mi se pare mie, pentru România de astăzi. Uh -huh. Deci acești oameni, și CTP, și Laura Codruța-Chioveși, și mai sunt oameni în țara asta, deși s-a încercat cu toate... Puterile. dacă aici vorbim despre uh, servicii secrete și așa mai departe, Președin, fost președinte de țară, adică sunt niște forțe puse în joc, nu au fost oamenii nimănui, n-au făcut jocurile nimănui și toate aceste vulnerabilități fals fabricate, pentru că ele, e clar că au fost fals fabricate, Indi, repet, indiferent ce s-a întâmplat, n-au folosit la nimic, mm -hmm. pentru că ei și-au văzut de treabă în continuare, făcându-și meseria mm -hmm. așa cum a, a știut fiecare dintre ei. Și de fapt, tocmai asta, după părerea mea, stă în spatele întregului, întregului scandal. Că dacă erau băieți buni și îi serveau, de exemplu, Ghiță da. avea altă dosare la, la, la DNA, n-ar mai fi ieșit acest mail cu cuveau omov la, la iveală până în acest moment. Da, despre, da, bun, da. Despre care nu știm Atât. dacă e adevărat. Sigur, despre care nu știm dacă e adevărat. Da. Exact, exact. Dar nu s-ar mai fi acuzat. Nu să da, mai că ieșea da, cu mine la zilele de naștere ne, Suntem ne complici Exact, dar, exact. De pentru deci compl că erau oamenii lor Absența complicității exact. e... și, și mai ales absența călcuiului Achille Pentru că știți cum se spune Se spune că de fapt rușinea Acționează acolo între În acel interval între ceea ce ești Și ceea ce vrei să pari uh -huh. că ești. Uh -huh. Dacă oamenii ăștia reduc Din Distanța Sau oricare dintre dar... noi reduce distanța da. Atunci practic da. ei nu mai au unde ataca uh -huh. Este exact ceea ce am vrut să transmit în dimineața asta cu bunăvoința și sprijinul tău Vlad, al tău George Mulțumim și bine al oameni care au ascultat. Mulțumim, te așteptăm cu mare drag. A venit Antonia, zi. facem schimbul acum. A venit Antonia și avem o piesă nouă de la ea cu achi imediat în deșteptare. De ce credeți că face Antonia? Stă pregătește să cânte și mănâncă sărăcuța de ea că eu o fifomiță <laughs> pentru doi. <laughs>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 Shining the Rain, BWO, 9 și 35 de minute. Ne-am dat în bărci dimineața asta cu multă ploaie în bărci. muzica pe care am difuzat-o, în la Europa FM. Avem invitați foarte fain în dimineața asta, Antonia și Achie. Bună, Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faceți? Ați ajuns greu la noi sau? Puțin. Hmm? Cu barca? Eu stau cât de cât aproape, deci... M-am scos Iată-ne, Antonia, că te-am trezit de dimineață Că v-am trezit de dimineață De, de ce fapt, iar, că, că, eu cred Eu l am trezit, trezit și... de dimineață oricum Da. Nu... la șapte, șase, jumate Și eu tot așa pe la două Dar de, face... <laughs> <laughs> da, de ce faceți asta? De, de Păi am un copil așa? acasă Bine, ai doi acum Da, da, da dar acum el este Se duce la grădiniță și tot mai departe Ți-a și... făcut program Da Păi și nu te ajută și Alex? Ba da, mă ajută. Că mă gândesc că amândoi. grădinița se face minim doi și... Pe păi el acum l-a dus la grădiniță și o stai aici. Ați făcut schimb cu da. asta. Bravo. În rest ești bine? Tot ok? Da, foarte da? bine. Da, perfect. Nu te am. Am văzut că ai piesa nouă, asta nouă, care ne-a plăcut mult de tot. Ne gândim să ne ridicăm ne și, să, și să dansăm. Dar nu yeah! știu dacă pe mine și pe Vlad ne avantajează treaba asta și dacă v-am ajutat în, în promovare. Noi cu dansul, adică nu cred că, că m-ați văzut pe mine în clip Adică, uitați-vă la clip Și eu, să aveți curaj după aia Să Hai, dansați mă, mult Uite, pentru mine, Aki e un, e, e un nume Nou, no. de unde De unde vii și în ce e de, gând? De, <laughs> de gând să <laughs> mergi? Apropo, am înțeles că în japoneză Înseamnă ce toamnă. înseamnă Toamnă. Metro sau ceva Mersi ciutat, mult, nu? da no, Știi uneori cum statuiază lumea Eram fericit și eu că înseamnă toamnă Și eu ne născut în toamna Deci eram În toamnă, în toamnă. Păi. Da, legat de mine Am început să cânt de mic Și acum e mă bucur că Asta Acă e bine, un băiat da. care le face cam pe toate E foarte talentat pe păi de unde l-ați găsit, stai un L-am găsit frumos. la metro cânta Așa Și uh, am zis bă, că, că talenta, la metrou? Și făcea foarte mulți simt. bani Pentru păi vreme de și eu eram talentat la metro După care mi-a luat mașina. Bine Nu, <laughs> serios bine. acum Serios acum De unde, ce-ai mai făcut până acum? Îți spun asta pentru ascultătorii Europa FM Care nu te cunosc în Absolut, primul rând, trebuie să fac o declarație pentru Europa FM. Uh -huh. De când am început să ascult, de când eram mic, eram fascinat de vocile alea Europa FM. Îți placeați? Măulam, mă, deci era genial. <laughs> Și cine. A... Asta e, asta e. Yeah! I love this da. Și eram fascinat de vocea omului Care a tras vocile alea Eu cred că e extraterestru sau ceva, sunt perfecte vocile alea Cel care a tras vocile cântate da, da, da. Tu repede. ești? Da. A, nu. Ah nu okay. <laughs> Nu, dar o să ținem minte Chestia asta pentru următoarele jingle-uri Și poate le producem împreună wow. Cine știe, poate... deci Eu, nu Ar fi un tu? vis, pe cuvântul meu, dacă n-ar fi un vis îndeplinit. Bine, o să țin minte și o să țin înregistrarea asta ca să o folosim pe data viitoare. Spuneți-ne despre piesa nouă, chiar Abundance. De unde vine? De ce în engleză, Antonia? Iar le schimb, treci dintr-o parte, într-alta foarte ușor. De ce în engleză? Da. Așa mi s-a prezentat piesa a, prezent. Deci nu deci aveai nicio legătură. Achi a, da, a venit cu piesa. Nu, ba da, nu. achi a venit cu piesa și după Vlad aia și... zis... Junior. Cine poate să cântă mai engleză Mai bine decât Antonia? Normal. Antonia Ce-a venit la mine? Antonia gândește în engleză Doarme în engleză Spadlă vasele în engleză Totul e în engleză da da. Am înțeles Bine, hai să o și cântăm atunci Ca să, să știe lumea despre ce vorbim Antonia și Aki Get up and dance Live în deșteptarea La Europa FM Hai! Câte un pic așa Câte un pas Câte un pas When I see the way you dance, I'm only praying for a chance To get to know you, you, you I fell in love with you, you, you Please don't keep me on hold Your love precious like gold Yeah, the rumor is true, true, true Boy, I fell in love with you, you, you I know you really wanna party it. Cause it's girl, you're looking naughty You gotta give me a chance, gotta get up and dance Gotta looking at it That's be looking at it, gotta, looking at it. Come on. gotta get up and dance you Gotta get up and When you look into your eyes I see why the other guys The things you do, do, do They all wanna be like you, you, you I can see it from a mile You're never going out of style And what they say is true, true, true Boy, I fell in love with you, you, you. I know you really want to battle Cause girl, you looking at it Naughty. You gotta give your chance, gotta get up and dance God you looking at That's God you looking at me How am I gotta get up and dance Yeah You gotta you get dance. up and dance Over by it man mm. You make me feel alive right. And love rushes through my body Not gonna give you up, I'm gonna keep this up all night All right I feel I'm getting close There's no way to let you go Not gonna give you up, I'm gonna keep this up all night Right now Do you really wanna party? Cause God, you're looking at it You, you gotta, gotta give me a chance, gotta get up and dance Gotta get up and dance I know you really wanna party oh. Cause God, you're God's got you looking nice God's got that it You oh, gotta get up and Yeah, Yeah yeah, yeah. See, You want to love You gotta get up in Yeah hunt pretty girl pretty girl yeah. Criming on criming on ya Get Antonia Good și Aki deșteptarea la Europa FM A, Nu știu dacă ne mai auzim Sunt în studioul celălalt Antonia, ne mai auzi? Hai să, uite, se întoarce ușor, ușor, ușor, ușor, ușor, ușor Așa, ne-a plăcut melodia asta da. Uite, Gata. ne apropiem de finalul emisiunii Voiam să te întreb ce mai asculți Că m-ai inspirat de fiecare dată în mod special atunci când ai fost la radio cu Andrei ai propus niște piese foarte drăguțe. Da, bine, am propus niște piese care nu puteam <laughs> să <laughs> nu le pun în listă. Da, Nu toate puteau fi difuzate la radio, e adevărat, da. uh, că nu puteam, pur și simplu. Dar uh, știu că asculti cu totul altceva decât uh, se ascultă în România, că ești întotdeauna, apropo de gânditul în limba engleză, ieși cu muzica peste ocean și eram curios. Oh, leu! Ce-am ce prin surprindere? Oh, Dar știi cum e acasă, ascult o grămadă de muzică și după aia când mă pune cineva o întrebare, nu știu ce să răspund. Uite, spre exemplu, ascult foarte des acasă Usher. Așa. Are o piesă nou, relativ nouă, cu featuring Young Thug. Asta trebuie să-mi arăți cum se scrie pe hârtie, ca să... Se arăt. Young, se da. cheamă No Limit. Da, așa. Ce mai am... Stai cam aici, în istorie. Trebuie să mă uit chiar efectiv în telefon. No limit. A, mai multe. Vreau să, ajung, vreau să ajung să te întreb dacă știi noul single Bruno Mars. A, am văzut ieri pe, pe YouTube, dar n-am intrat în clipul. 24K Magic se numește. E tare? E super tare. Uite, hai să o ascultăm împreună. Îți mulțumim tare mult. Și noi vă vă mulțumim, mulțumim că ați venit în deșteptare. Yeah, mulțumim. mulțumim frumos. Hai să o ascultăm împreună. Bruno Mars. Nu, nu singura, acea de-a doua piesă cu soare din Deșteptarea de astăzi. Prima a fost Gera Pandens de la Antonia. Și Am ascultat Bruno Mars, mie mi-a plăcut mult piesa. Nu stiu ce părere ai tu despre chestia asta. Bruno? De da, de Bruno, foarte talentat. Îl imaginați pe Zaf dansând pe lângă mixer? <laughs> nu vreți să-l imaginați, eu l-am văzut. <laughs> da. Mâine o să dea din nou piesa asta. A, de unde știi tot? să Bă, mă enervezi că mă cunoști deja. Mă enervează chestia asta. Da, suntem ca într-o căsnicie A? -a bunică Da Bine, lucruri incredibile pe care probabil că nu le știai Despre Zaf și despre corpul uman Cum ar fi? Listă întreagă făcută de descoperă. .ro. Jumătate da. dintre femei Fiat în Ioana hmm. 50% dintre femei au În componența ochiului un al patrulea Receptor pe lângă cei trei existenții Monormar care, care le ajută să distingă Mai multe culori decât bărbații și alte femei. E că le văd mai multe culori? Asta știam, dar în sfârșit avem o explicație pentru fucsia am Așa. Pentru ciclamen Așa. Pentru grej. Ce alte culori de astea mai sunt? Vișină putredă. Asta eu înțeleg. Da. Asta. da. Dar și ai... că sunt. A, ai o latură feminină de asta Dar trebuie să vă. <fie> nu am reținut cuvintele, nu știu ce da. înseamnă. Fuxia asta, ciclamen, nu știu ce înseamnă, dar le-am reținut. Îmi place cum sună. Fuxia. Fucsia. O uderață. asta e verde, nu? Nu știu. Cum e, Ioana, Averzui, da. Ioana zice că da, e verde. Da. Dacă e verde, deci să de ce trebuie să-i spui E verde. Verde mai deschis așa, nu? Câte nuanțe de albastru există, Ioana? Vărăneți. Îți lipsește... Îți lipsește Îți, își, și -și receptorul. receptorul da. da. Oamenii sunt singurele mamifere care nu pot înghiți și respira în același timp. Hm. Aș zice. Unii, deci nu ne putem concentra. De ce nu? Măi, dacă înghiți, trebuie să te concentrezi la. Nu rămân, Unii zonă. nu pot gândi și respira în același timp, am remarcat eu, uitându da. mă la unele talk-show-uri televizate da. în fiecare seară. Picioarele, dragii noștri, dacă voi ați să știți, au peste 500 de, mii de glande sudoripare și pot produce aproape 500 de mililitri de transpirație pe zi. Nici asta nu vreau. La o adică. Mililitri? 500, zice. Pot produce, deci ar putea să producă. Dacă dintre. se concentrează. Da. Toți călătorii din mijloace de transport în comun bucureșteni știu asta. Numai tu care mergi cu mașina nu știi. A, mă, Dar cum, la mine noi... cu 500 de litri nu cred. Nu? Nu. nu. 20 de, de că dacă te încălzi cu niște încălțări mai da. ermetice, ca să zic așa? așa, poți să. Clipocești! Clipocești! Și da. ce? N-ai niciodată! Vreșca, vreșca. <laughs> Da, mai, mai, me mai merge una Riscul de producere a infarctului Este mai mare lunea uh, A scăpat e mai, bă, mai puțin la bugetari Aș zice că nu-i stresează nimic Fiecare 500 de grame de grăsime Care se depun în corpul nostru Conduc la apariția 11 km de vase de sânge noi Când au timp să se formeze? Să sune cineva la CNADNR <laughs> Ai văzut ce repede cresc vasele astea de sânge? Fiecare oh. dintre noi are un miros specific Iar membrii unei familii au mirosuri similare Marea familia călătorilor din tramvaiul 41 confirmă <răzări> Lucul ăsta. Mai vreți? Creierul nu, mai. uman poate stoca de 5 ori mai multă informație decât Enciclopedia Britannica. Decât Zici. informația din Enciclopedia. Da, dar, dar motorul pământ. de căutare e foarte slab. Da. Nu poți da. să mai găsești. Deci ne, poate... ne merge greu că Google-ul. Poate stochezi, dar și da. uiți. Da. 2 și 51 de minute. Nu uitați că mâine dimineață ne întoarcem de la 7 și că puteți câștiga un iPhone 7 Plus. Da. Au venit iPhone-ele. Hai să ne pozăm cu ele, da, vi le arătăm imediat pe pagina de Facebook Europa FM. Să ne pozăm cu iPhone 7 da. Plus dezbrăcate. Unele pot, unele pot fi ale voastre, de fapt trei l am dat, mai e unul. Nu intrați, te uita la mine când zici asta. Intrați pe europa.fm.ro și aflați cum puteți câștiga chiar vinerea asta, vineri dimineața, în deșteptarea un iPhone 7 Plus. mai bine! În fiecare zi, ai puterea de alege.